Vet du vad, Johan? Nej. Jag ska gå och hämta tejp. Sen när jag kommer tillbaka så ska du ha någonting. Hej då. Ja, eh, precis. Mm -hmm. Kom du på något? Eh, nej, egentligen inte faktiskt. Jag skrev att eh, en timme och 22 minuter in så tejpar Ida sin mikrofon. Det kommer att vara med i podden! Oh! Ida, Johan, Johan, Ida. Smack it, smack it real good. Smack it. <kör> du... Ehm föreslog att eh, vi skulle dra igång Tinder. Ja, med, en, med en bild på dig. Fast jag skulle ha det. Eller? Vad tänkte du? Jag tänkte att jag skulle ha ett tinder med din bild. Ah. Och så ska jag ragga som fan på brudar. Ja. Ja. Vad läskigt. Eller killar. Det vore väl att Tappa kontrollen totalt. Ja, verkligen. Lägg Vi... dina ragg i mina händer så får du se vad som händer. Åh oh, gud. vad Händer och händer. Dating-sajt som datorspel. Dating-sajt som datorspel var mitt eh, poddämne. Och det tyckte jag lät så eh, barmligt intressant. Mm. Vad menar du med det, Ida? Jag menar ju det att eh, dating är ju ganska svårt. Och det är svårt att hitta personer att dejta- för det dyker ju upp väldigt mycket märkliga människor. Så därför tänker jag att man skulle eh, lösa det här genom att göra ett datorspel. Jag spelar ju själv ganska mycket datorspel och jag tycker att det är det ultimata sättet. Förstå, här kan vi lägga in allting. Vi har ett datorspel eh, där man löser gåtor. Mm. Uthållighetstest kanske. Moraltest. Precis. Alltså det kan ju vara vad som helst i det här datorspelet. Det är ju ganska många parametrar helt plötsligt som man kan, ja, precis. Ä, kan ställa in. Jag tycker också det vore bra att veta hur länge personen sitter med datorspelet. Malte med de vita shortsen som står och speglar sig i vattnet. Jag tar, gillar dig också? Och nej, nu är det någon som gillar mig. Hej då. Ni då? gillar varandra. Du och Malte har indikerat att ni gillar varandra. Kör! Kör! <laughs> uh, men det här var ju alltså en 18-åring med vita skorts. Ja, Vad men... säger man till en 18-åring 18 med, 18 med vita shorts? 18-åring <laughs> med vita skorts! Tja, Säg det! Tja, vita shorts. <laughs> Jag gillar skortsen. <laughs> <Tjena>, Känner jag gillar <laughs> Tja, shorts. Jag gillade dina shorts bara. Så att... Ska skriva det? Nej, ja. det törs jag inte. Vad Men, skriva. men du, Johan, det här är precis som när vi är ute bland människor. Ja. Det här att du måste twittra det jag säger. Ja, precis. Det här är exakt samma sak. Det är för jag vågar inte. Och sen är det du som på tal. Skit som jag säger. Ja, jag är väl lite mer aktiv än du när det gäller sociala medier, tror jag. Så det är ju ganska många som jag... Har träffat ändå. Men det är ju det här att känna av en magkänsla via text. Det är svårt. Hur vet man att det här är sant eller inte? För det är naturligtvis i kommunikationen så märker man ju på något sätt. Att det här ändå är... Ja, men vi, vi nappar på någonting. Jag vet inte om det är någonting i språket. Vi kanske tycker att... Det, vi ser alltså, att den andra ser lite snygg ut så där och sen så visar det sig att man har liknande intressen. Man börjar prata lite allmänt, och då tycker jag att man kanske kan känna i alla fall om att man har någon likhet med varandra och att det är värt att träffas. Vi surfar ju runt lite grann. Ja, jag så, den. sökte precis inför förra avsnittet, så, så surfar vi runt lite grann och tittade. Och jag googlade rätt och slätt hur. Hur gör man för att träffa tjejer helt enkelt? Mm. Skrev jag eh, ja. och då dök det upp en sån här date coach site. Vilken tur, vilken tur. Ja, hur gör ni för att träffa mig nu då? Alltså, det är det som jag tycker är så problematiskt är att jag tycker att de flesta av de här, jag tycker att de, de de flesta av de här grejerna handlar ju om bara vanligt hyfs. Ja, ja så är det. För min del så känns det som att jag har, men om det här är tips till killar så känns det som att eh, då är ju alla killar som beter sig som folk på jakt De är inte efter sig. Ja, alltså då är det, det känns om. och det och det är kanske är det som ställer till det lite grann att, att eh, bara för att du är artig då kanske någon tänker så, ja men vad var artig och trevlig du var då? Jaha, då vill du ligga med mig. Exakt. Tyvärr så tycker jag att steget från att man bara är artig och trevlig till, att, till någon form av date eller rent att hoppa i säng. Det är så kort. Steget är så här, hej, hej, ja, nu ligger vi med mig. Med mig. Ja. Det är lite <laughs> jag så. Är... Jag tyckte att det kändes faktiskt jävligt ofräscht. Jag, tyckte inte, jag gillar inte de här coacherna alls. Kan du dra något då? Får vi höra hur, hur man enligt coacherna ska göra för att få en livspartner resten av livet? Alltså. Uh, några sätt att träffa tjejer i vardagen, då, då är det lite olika steg. Då, då tycker de att man ska, man, man ska börja med att hälsa på personer du går förbi i vardagen och försök lära dig att hälsa på ett sätt högt och tydligt att du får ett svar. Och det känns här, jaha, men... ska helt random bara ropa Hej på dig, tja Det är det jag tänker så Här ser man alltså en snubbe som går längs Kungsgatan och bara, Tjena! Skulle jag se den personen så skulle jag bara Det där är ju en creepy jävel Okej, okay, men nu skriver jag så här. Ehm, gillar hårt skriver jag jag gillar oh, shortsen. Okej, okay, är du ja, ja, ja, får Tre. se om han svarar. För att det, om han svarar så, så, så ska det bara säga jag skiter väl det. Jag gillar bara shortsen. <laughs> <Nej, då." laughs> Okej. Okay. Jag var ju registrerad på Happy Pancake ett tag för att det hade jag hört så mycket om. Mm. Det slutar ju med att jag hade 37 stycken blockerade personer och inte en enda Normal konversation med någon. 37. Ja, 37 ja. Ja, och det är det här. När det är en datingsida, Så uppenbar datingsida, Så känns det så otroligt mm. desperat för mig. Där mm. går man verkligen ut. Och nu måste jag hitta en partner för livet. Mm. Ja. Och, och, och, och då blir det så mycket skitsnack tycker jag. Eller är det jag som inte fattar. är det jag som är så jävla trög. Som inte förstår det här. Nu talar ju vi utifrån våra egna erfarenheter. och Vi, vi, vi kan utifrån... inte tala för andra nej, nej, nej. människor. Nej, men... Folk får gärna komma in med, med solskenshistorier. Men jag känner spontant att det är klart att självklart så handlar det här om, om hur du upplever det. Och, och, och så vidare. Och självklart kan man ju väga in då, hur tolkar du saker och ting. Ja, men i vissa ja, ja. I vissa fall så kan jag tycka då när du lägger upp folk kommenterar ditt utseende mm. innan du ens har hunnit lägga upp en bild. Jag menar, mm. det känns som att män, uh, i, i det här fallet, för det är ju hetero dating vi pratar om här. Män verkar mm. bara nöja sig med att, okej, okay, du är en kvinna. Nu kör vi! Jag känner, jag känner, hej, hej, hej. Beautiful eyes, winking smiley, care to be friends and get to know each other. Och sen kommer då nästa. Hi, how are you? You look stunning. And you got a good, good smile. And also, will it be okay to get to know you if you don't mind? Cheers. Och då är det så här roligt att de här två meddelandena, de fick du inskickade till dig innan du ens hade en bild på din presentation. av Jajamän, de kom in utan att jag hade någon bild båda handlar om hur det ser ut. Uh, <skratt> <skratt> ja. Jag har yeah. vackra ögon och ett good good smile, men de har fan ingen uh. aning om hur jag ser ut. Säg någonting som ska stå på min profil så ska vi se om jag kan lämna <skratt> <skratt> tycker om diskobyxor och kalaspuffar. Lägg till mig på Tinder. Det är jag som gillar diskobrallorna. Men vad är grejen med sushi? Ida, du måste berätta. De dejterna jag har varit på de senaste gångerna. Mm -hmm. eh, jag kan erkänna och säga att det är väl en handfull. Mm. Under det senaste halvåret kanske som har varit sina regelrätta dejter. Och det har varit sushi enda gång. Mm. Det är ju för fan omöjligt att äta det går ju inte att äta det utan att spilla på sig. Så därför undrar jag, är grejen att man ska spela ner sig? Är meningen att man ska sitta naken? Jag fattar ingenting, för man blir ju alltid helt förstörd av sushi. Alltså, det är så här här sojakatastrof. Så nästa gång om någon ska bjuda mig på sushi, då ska du fan sitta naken. Jag klarar inte det här annars. Att gå på en regelrätt dejt, det är det värsta jag vet. Jag hatar att gå på dejt. För då är det förväntningar, man ska träffas. Och sen är det ofta den här obligatoriska jävla stunden. Man ska sitta och äta mat tillsammans. Man ja. träffas och äter mat, man slabbar. Man ska sitta och titta på varandra. Och jag blir så här, fan, kom över med en trave tv-spel och på sig chips och bara spö över skiten ur varandra på några rollspel eller något. Jag har nog... Eh... Jag vet inte, middag trodde jag var middag. Det, det, ja, ja. <laughs> ja, men det är ju Vad fan, ju, har, det jag, vad fan <laughs> har jag tänkt nära? <laughs> du, <laughs> fan, tänkte du, Nej, men det är bättre att träffas här. då träffas man över något intresse istället. Det är mm. det jag menar. Ja, men här, här, här finner vi någonting spännande med varandra. Men vi träffas kring ett intresse. Hej, hej, hey, hey. Jag spelade ju då Star Wars, The Old Republic på nätet. Och hamnade i något schysst gäng så där med personer vi körde tillsammans så det var jättekul och sen tänkte vi ja men vi har en liten träff för bodde ju ändå i krokarna sådär och så kom man, och så kom han hem och han hade ju helt andra förväntningar än vad jag hade, han trodde ju att vi skulle han trodde ju att jag var ju redo att suga hans kuk direkt och vi hade inte ens haft sådana diskussioner. Vi spelade för fan Star Wars tillsammans. Men hur, hur, hur gör man den växlingen? Jag fattar inte Jag förstår Hur förstår inte heller. Hur går man från att vara en, en pixelavatar mm. i ett datorspel, mm. typ Star Wars, ja. till att, ja, men vi spelar bra ihop och, och bla bla bla. Då är hon kåt. Äh, va? Va? Hur går det till? Hur går det till man så med alla när man spelar där ute ja, ja men visst det måste man väl göra. Ba det, det arga avsnittet som jag. Har var aria så. jävla jag är hej, Hej hej flaskpost. Kan det vara något? Ja, fan, det ska vi göra. Vi ska, vi ska, göra, vi ska göra flaskpost. Jag ska, vi ska fan flaskposta hela jävla vi vatten... ska ja, mängderna som finns. Ta en, en stekhet bild på dig, Ida, och sen, sen rulla in det i någon plast och en skön ja. flaska och sen kasta ut det i Eskilstuna ån, och så får vi se om det som fiskar upp den. Alla jävla vattendrag som jag kommer att passera framöver så ska jag hiva fan. in 15 Bloms. flaskor. va <laughs> Lycka till Det här är en datefail Från den tidiga helgontiden Vi pratar 2003-ish Skulle jag tippa på eh, Och eh, jag eh, <laughs> Jag tycker redan det är bra <laughs> ja, ja. Du känner att jag tvekar i steget va? Ja, Det är så, så spännande ja. Så här är det Uh, då, uh, så träffade jag en tjej på nätet och uh, vi snackade och hade ganska bra liksom, dialog och sådär vi mejlade faktiskt en hel del och jag tycker sånt är fint jag tycker också, ja, det, då lär man känna varandra tycker jag Ja, ja och det var mm. ibland ganska så långa mejl och sådär mm. och uh, i det här fallet så var jag mm. ganska så jag följde med. Jag lät, jag lät den andra parten styra det här helt och hållet. Så eh, i alla fall. Så hon, hon tog kontakt och vi pratade. Vi, vi hade en skitbra bra liksom, eh, ja, Jargong helt enkelt. Mm. Jag kände inte att den var nödvändigtvis så vad ska man säga, laddade i det här flörtiga eller liksom med de här undertonerna att mm, okay. någonting mer finns, rent, mm. rent så. Men vi mm. bestämmer oss för i alla fall att vi, vi ska träffas. Och uh, jag, mm. jag åkte st till, till Stockholm. Då. Till storstan. Och uh, ja, då tänkte jag så här, ja, men vi, vi kan väl ses på nå fik någonstans eller det finns ju mycket restauranger och det finns ju många ställen som helst. Men nej då, mm. vi ska träffas hemma hos. Så det blir... <laughs> oh, wow, <laughs> ja, precis. Så hon uh, drar in mig i lägenheter och jag tänker så här, ja ah, men visst här är inga problem. Det är klart att vi kan träffas här och, och snacka. Vi har, ju liksom, vi, vi har ju praktiskt taget haft tättat tätt tidigare. Alltså vi har liksom, det är bara hon och jag som pratar med varandra. Mm. Alltså varför skulle vi inte kunna träffas i en lägenhet och bara prata med varandra då i ja, fall? Men självklart. Men ja, hur som helst, Så, det är bara det att hon har någon. Märkligt, tick. Det här är ju lite innan Youtube-eran. Men man kan ju visa klipp för varandra ändå. Det här som den här människan sitter och visar mig är alltså klipp från porrfilmer. <skratt> <skratt> Erotiska filmer. <skratt> rätt och slett. Och, och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig Nej. till det här heller. Det är, det som är så Ni har liksom konstigt. aldrig träffats? Vi har inte träffats. Nej. Eh, och bara, kolla in här och så här är det något, alltså, och det, det, jag, jag kan inte ens säga att det var en erotisk film utan det var en ren, ren och rätt och slett eh, porrfilm mm. eller det var porrfilmer det var flera klipp och det var olika grejer som hon ville att jag skulle titta på mm. att, som hon tyckte var så jävla häftigt ja, i, i de här filmerna oh, men kolla här nu hur hon blir påsatt här bara, bara, nej. nej ska vi ta en kopp nu då Ja men alltså, vad hände med det? Ja, ja. Jag tycker ju att livet var mycket bättre förut när man frågade chans på varandra. Ah, those were the days. Så enkelt så här. Ah, här är Andreas, han är söt, jag frågar chans. Och sen så är man ihop och så, då vet man det är jättetydligt. Är det så att det här med att fråga chans förekommer det fortfarande typ, när man går i mellanstadiet eller något? Tror du det? Jag hoppas det. Jag hoppas att det kan komma upp i alla åldrar. Jag tycker att det, det vore det perfekta. Jag, jag, jag hoppas att någon frågar chans någon dag. Jag vill också jag det. 100%. Tyck, på mig eller dig? För min del så minns jag att det ganska ofta handlade om att... när Nu pratar jag om när man gick i låg- och mellanstadiet att det var någon mm. som hade skrivit en lapp. Mm. Och så var det någon som skickade den lappen via ombud, naturligtvis. Och så kom ombudet tillbaka och sa, ja, ja här har du tillbaka lappen. Ja. Och sen så ja, men då var det väl kanske då ett kryss två. Och sen var man ihop. Det intressanta var ju att ja, hade man fått ett ja, då så bara... Ja. Var bra. Mm. Det var inte som att man gick och träffades direkt på det. Utan Nej. Vackre, vackre, vackre, vackre. Nej, men du ja, vackre, men jag kan ju låta bli ja, ja. en liksom, ja, Han går där borta han är när vi, vi pratar aldrig med varandra. Men han skitsar ja ja ja jag känner. Om du måste välja, då. gå igenom en sån där dejt där det tittas på porr. Eller du måste äta sushi. <laughs> oh. Skulle du ha ätit sushi när du nah. träffade henne om du hade haft nah, det hade... Nej, fy fan, det hade inte gjort. Men däremot så hade jag, ja, men då hade, jag, då hade jag ställt till med en jävla soja-disaster, verkligen. Då hade jag ställt... bara helt bara kastat soja omkring mig. Det bara sprunger därifrån med jävla bläckfisk under armarna, liksom. Eller vad fan är det nu är man äter? Du bara kastat tentaklerna. Och hoppar ut sina fönster. <skratt> ja, Ida! <skratt> Alltid lika trevligt. Det här är mm, du, du? Om man då tycker att det, vi är så roliga att man måste ta kontakt med oss. Mm, det får man ju jättegärna göra. Vi har ju otroligt många sätt att eh, ta kontakt med oss. Vi är ute på sociala medier. Twitter, Facebook, Google+, Ask, vad som helst. Och sen har vi en eminent e-postadress. Och eh, den är info at och, och du kan även surfa in på vår hemsida johanockida.se ehm, Gör gärna det! Och eh, så hörs vi igen Det gör vi Nästa vecka yeah! <skratt> Måste säga att jag är attraherad av dig Tycker det är viktigt att känna så Sen om du är lika god och snäll Så är det en bra början Så hoppas du kan känna så om mig Skriv gärna och berätta hur du tänker Ha en bra kväll Kram <skratt>